Bere hala izan dira gure uh, be, gure zareain uh, eta inarrosteat, Bizka bat eta uh, ire hau eta azaltzera eta bere ahala baikozski hartu, hartu dute proeto hau uh, anitzek eta ados anitz dira, hori buruz, uh, bon, izan gira edo zoin elkartein ikustera, eta eh? Kirol elkarteak lehen gauza, en, uh, sozial munduan, baita kultural, kultur munduan ere, eta han uh, izienden adoz da gurekin eta parte hartzeko boiatu